Жюль Верн ЗАКОЛОТНИКИ З БАУНТІ РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Покинуті НА ПРИЗВОЛЯЩЕ Ні найменшого подиху вітерцю, Ні єдиної складочки на гладі моря, Жодної хмаринки на небі, Величні сузір'я південної півкулі вимальовується з неповторною чіткістю. Вітрила на Баунті обвисла й уздовж щогл. Судно застигло в нерухомості, і місячне світло, бліднучи перед все більше палаючим сходом, осяває водну широчинь чарівним сяйвом. Баунті – корабель водотонажністю 215 тонн з екіпажом 46 чоловік вийшов у море з міста Спідхетт південне узбережжя Великої Британії, 23 грудня 1787 року під командою капітана Блая, досвідченого, але досить суворого моряка, який супроводжував капітана Кука в його останній експедиції. Баунті отримав особливе завдання – перевезти на Антильські острови хлібне дерево, що росте в достатку на Таїтянському архіпелазі. Після шестимісячної стоянки в бухті Матавай, Вільям Блай, завантаживши тисячу саджанців і зробивши коротку зупинку на одному з островів товариства, взяв курс на Вест-Індію. Підозрілість і запальний характер капітана не раз приводили його до зіткнень з деякими офіцерами. Однак спокій, що панував на борту вранці 28 квітня 1789 року, ніяк не відчував грізних подій, які незабаром відбулися. Раптово на кораблі виникло незрозуміле пожвавлення. Матроси збивалися грубками, тихенько перекидалися двома-трьома словами і безшумно зникали. «Що це? Ранкова зміна вахти?» або щось інше. «Головне, друзі, ніякого шуму», сказав Флетчер Крістіан старпом. «Боб, зарядіть на пістолет, але не стріляйте без наказу. Ви, Черчилль, візьміть сокиру і збийте замок з капітанської каюти. Пам'ятайте, Блай потрібен мені живим». З десяток матросів, озброєних шаблями, тисаками і пістолетами, пішли за своїм ватажком, який спустився на нижню палубу. Перед каютою мічмана Стюарда і гардемарина Петера Хейвуда Крістіан поставив двох вартових, а потім зупинився навпроти дверей капітана. «А ну, молодці!» – старпом намагався не показати хвилювання. «Рушіть їх плечем!» Двері затріщали і піддалися. Матроси ввалились в каюту. Несподівано, опинившись в темряві, вони, бути може, згадали, яку страшну справу затіяли і зупинилися в хвилинній нерішучості. «Ей там! Що сталося? Хто посмів?» – закричав капітан, схоплюючись з ліжка. «Мовчи, Блай, мовчи!» – відповів Черчилль. «А надумаєш чинити опір? Я заткну тобі пельку». «Одягатися ні до чого!» Додав Боб Ти і так будеш хороший, коли повиснеш на Реї Руки за спину З'яжіть його, Черчіль Наказав Крістіан І тягніть на палубу Найгрізніший капітан Не так вже й страшний, якщо діяти з розумом Підсумував Джон Сміт Філософ цієї банди Потім, і не подумавши розбудити матросів Останньої вахти, які ще не спали Кортеж рушив по сходах І вийшов на палубу це був форманий заколот. З усіх офіцерів тільки гардемарин Юнг приєднався до повсталих. Щодо екіпажу, то більшість віддалося загальному пориву, а інші, беззбройні, без ватажка, стали просто глядачами драми, що розгорталася. Всі вишукувались на палубі в повному мовчанні і стежили, як поведе себе напіводягнений з високою піднятою головою чоловік перед яким на судні звикли тремтіти, «Блай!» – різко кинув Крістіан. «Ви зняті з поста капітана корабля!» «Я не визнаю за вами права!» – почав заарештований. «Це даремні сперечання!» – перериваючи його, закричав Старпом. «Зараз я – представник екіпажу Баунті!» «Не встигли ми залишити Англію!» як мерзенними підозрами і грубими окриками ви почали переслідувати і офіцерів, і матросів. Ніхто ніколи не отримував від вас заслуженого заохочення. Ви з презирством відкидали всі наші закиди. Тільки й чулося – негідники, розбійники, покидьки, злодюги. Жодна жива душа не в силах довго виносити подібне поводження. Навіть мене ви не пощадили». Співвітчизника, знайомого з вашою родиною, що провів під вашою командою два далеких плавання. Звинуватили вчора в крадіжці якихось жалюгідних плодів. Що ж говорити про решту? За найменшу провину – в кайдани. За всяку дрібницю – двадцять п'ять ударів батогом. Так от, настає час розплати. Ви були дуже щедрі, роздаючи покарання, Блай. Несправедливість, безглузді звинувачення, моральні та фізичні тортури, якими ось вже півтора року ви мучите екіпаж. Доведеться тепер спокутувати. Так, спокутувати дорогою ціною. Капітан, ті, кого ви ображали, визнали вас винним і засудили. Правильно я сказав, друзі? Так, так, до смерті! Пролунали самовиті крики. Капітан Блай! Продовжував Крістіан. Одні матроси пропонують підняти вас на мотусі між небом і морською безоднею. Інші – засікти до смерті кішкою дев'ятихвісткою. Яка ж у них безкрила уява? Є набагато кращий вихід з положення. Для вас і для тих, хто покірно виконував ваші жорстокі накази. Голод, хвилі і вітер бувають страшніше петлі й батога. Гей! Спустіть на воду, Баркас! Останні слова Крістіана викликали незадоволений Гомін, на що він, однак, не звернув уваги. Блай, якого не злякали погрози, скористався тишею і звернувся до екіпажу. Офіцери і матроси! Я, як вірний слуга його величності і капітан Баунті, протестую проти того, що зараз відбувається. Незадоволені тим, як я командував кораблем, Можуть подати скаргу до суду. Подумайте, навіщо йти на настільки тяжкий злочин, підняти руку на капітана, значить почати заколот, зазіхнути на закон, стати розбійниками. Вам буде назавжди заборонено в'їзд на батьківщину. Рано чи пізно зрадників і бунтівників очікує ганебна смерть. Згадайте про честь, обов'язок і присягу. «Ми прекрасно знаємо, на що ми прирікаємо себе», – відповів Черчилль. «Досить! Досить!» – нетерпінні закричали матроси. «Ну що ж, якщо вам неодмінно потрібна жертва», – сказав Блай. «Нехай нею буду я, але я один. Ті, хто тільки виконував мої накази, не винні». Але тут потік проклять знову перервав капітана. Переконати в чому-небудь озлоблених людей – було неможливо. І ось почалися приготування до задуманого. Однак негайно між Старпомом і декількома бунтівниками, що хотіли Блая і його супутників відправити в море без зброї і крихти хліба, розгорілася бурхлива суперечка. Черчилль і деякі інші вважали, що моряки, які не брали участі у змові, ненадійні і теж повинні покинути корабель. Та й покарання для капітана придумано занадто м'яке – у Черчилля досі болить спина від побоїв батогом за дезертирство на Гаїті. Найкращий і швидкий спосіб залікувати його рани – відразу видати йому Блая. Вже він з ним розбереться. «Хайвард! Халет!» – закричав Крістіан, повернувшись до двох офіцерів, не звертаючи уваги на крики Черчилля. «Спускайтеся в баркас!» «Що я зробив поганого, Крістіан? Звідки така жорстокість?» Благав Хайвард. «Адже ви посилаєте мене на вірну смерть. Всякі сперечання марні. коріться, а не те... Фрейер, ви теж на Баркас!» Але офіцери замість того, щоб рухатися до Баркаса, підійшли до Блая, і Фрейер, найбільш рішучий з усіх, нахилився до нього і сказав. «Капітан, хочете спробувати знову володіти кораблем? Правда, ми беззбройні, але якщо напасти раптово, вони навряд чи встоять». «Може, деякі з нас будуть убиті? Ну що ж, спробувати однаково варто. Як гадаєте?» Офіцери вже готувалися кинутися на бунтівників, зайнятих спуском Баркаса зі шлюб блоків. Але від Черчилля не приховались їх швидкі переговори. Він наказав кільком збройним матросам оточити заарештованих і змусити спуститися в Баркас. «Мілворд! Муспрат! брикети, і ви теж!» кинув чолов'яга декільком морякам, які не брали участі у заколоті. «Бігом в кубрик і захопіть все, що маєте цінного. Будете супроводжувати Блая. Ти, Морісон, постарожи цих молодчиків. А ти, Парсел, можеш забрати з собою ящик з цислярським інструментом. Я дозволяю». Дві щогли з вітрилами, трохи цвяхів, одна пила, піврулона полотна для вітрил, чотири невеликих бака води місткістю 125 літрів, 150 фунтів сухарів, 32 фунти солоної свинини, шість пляшок вина, шість пляшок рому, винний запас капітана. Ось все, що вигнанцям дозволили взяти з собою, якщо не вважати трьох заіржавілих шабель. «А де ж Хейвот і Стюарт?» – запитав капітан, спустившись у баркас. «Теж зрадили мене». Хейвот і Стюарт його не видавали, але Крістіан вирішив залишити їх на кораблі. Переживши хвилини напад відчаю і цілком зрозумілої слабкості, Блай сказав «Крістіан, клянусь честю забути все, що тут сталося, якщо ви отямитесь. Благаю, подумайте про мою дружину і дітей. Якщо я помру, що з ними стане?» «Якби у вас була честь, – відрубав Крістіан, – події не зайшли б так далеко. Якби ви самі хоч трохи думали про свою сім'ю, а також про наші сім'ї, ви не були б таким жорстоким і несправедливим?» Перед відплиттям Боцман теж спробував пом'якшити Крістіана, але нічого не добився. «Занадто довго я страждав, – з гіркотою відповів Старпом. – Ви не знаєте, які муки довелося мені зазнати, – Адже в цьому плаванні зі мною, другою людиною на кораблі, Блай поводився, як з останнім псом. Однак не хочу бути занадто жорстким і позбавляти морського офіцера будь-якої надії на порятунок. Сміт, з'їдіть в каюту капітана і принесіть йому одяг, документи, судновий журнал і портфель з навігаційними картами і секстантом. Дамо цій людині шанс врятувати себе і товаришів. Накази Крістіана були виконані, хоча і без найменшого ентузіазму. «А тепер, Морісон, віддай швартови!» – крикнула друга людина на кораблі, що стала першою. «І хай допоможе нам Бог!» Поки заколотники проводжали насмішками капітана Блая і його нещасних супутників, Крістіан стояв на палубі і не міг відірвати очей від баркаса, що віддалявся. Хоробрий офіцер, який за чесність і прямоту заслужив похвали від всіх капітанів, під чією командою він плавав, став лише ватажком банди головорізів. І тепер ніколи не зможе повернутися додому, побачити стару матір і наречену, поглянути на далекі береги острова Мен, своєї батьківщини. Він відчував, що сам втратив до себе повагу і зганбився в чужих очах. За виною вже йшла відплата. Розділ 2. ВИГНАНЦІ Невеличкий баркас з 19 пасажирами і маленьким запасом провізії був так перевантажений, що борти лише на 15 дюймів виступали над рівнем моря. Довжиною 21 і шириною 6 футів. Чудово оснащений для підсобної роботи при баунті, він, однак, зовсім не годився для такої великої команди і майбутньої тривалої подорожі. Проте матроси, які твердо вірили в енергію і досвідченість у морській справі капітана і офіцерів, веслували з усіх сил. Баркас швидко розсікав хвилі. Блай без коливань виробив план дій. Перш за все, треба повернутися на нещодавно покинутий острів Тофуа, найближчий з групи островів товариства, оновити там запас води і зібрати побільше плодів хлібного дерева. Потім попрямувати до острова Тонгатапу, щоб запастися достатньою кількістю провізії для далекого плавання до голландських володінь – острову Тимор. Зі страху перед тубільцями капітан вирішив не причалювати до численних дрібних островів. Перший день пройшов без усяких подій. Увечері вдалині показався берег Тофуа. На жаль, острів був скелястий з крутими берегами. Щоб пристати до нього з меншою небезпекою, довелося чекати ранку. Блай суворо заборонив торкатися до запасів їжі на судні, Прогодувати команду повинен був цей клаптик суші. На березі моряки не знайшли навіть слідів людини. Однак незабаром з'явилося кілька тубільців, які, зустрівши люб'язний прийом, привели за собою одноплемінників, що принесли трохи води і кілька кокосових горіхів. Блай був у великому утрудненні, як пояснити своє повернення місцевим жителям які вже вели торгівлю з Баунті під час останньої стоянки. Будь-якою ціною треба приховати правду, щоб не похитнути поваги, якою досі оточували білих на цих островах. Сказати, що шлюбка послана за провізією з корабля, що залишався на рейді, неможливо. Його не видно навіть з гір на березі. Придумати, ніби Баунті затонув і люди в Баркасі єдині, хто вцілів після аварії корабля, Мабуть, це правдоподібніше. Бути може, розчулені дикуни допоможуть тоді з продовольством. Блай велів всій команді дотримуватися цієї байки. Вислухавши розповідь капітана, тубільці не виявили з приводу того, що сталося ні ознак радості, ні тіні невдоволення. Неможливо було зрозуміти, що вони думають. 2 травня число темношкірих присутніх на березі – з інших частин острова, збільшилося до загрозливих розмірів, і Блай незабаром переконався, що вони налаштовані вороже. Деякі навіть спробували витягти Баркас на берег і відступили лише після того, як капітан вихопив тесак. Тим часом кілька матросів, відправлених Блаєм, принесли три галони води. Прийшов час покинути негостинний острів. До заходу сонця все було готове, але команді виявилося не так-то просто дістатися до судна. Весь берег виявився заповнений натовпом тубільців. Кожен тримав у руках по два грубезних камені і бив ними один об одного. Слід було причалити баркас лише в ту хвилину, коли екіпаж буде готовий разом вскочити в нього». Коли всі встигли благополучно завантажитись, одному з матросів на ім'я Банкрофт прийшла в голову шалена думка повернутися на берег за якоюсь забутою річчю. В одну секунду він був оточений тубільцями і забитий камінням. Його товариші, які не мали ніякої вогнепальної зброї, нічого не могли вдіяти. «Швидше, хлопці!» – закричав Блай. – Ходу! Тоді тубільці увійшли в воду, і град каміння посипався вже на баркас. Кілька людей були поранені, але тут Хайвард схопив один з упалих у човен снарядів, прицілився і спритним китком влучив одному з нападників прямо в лоб. Тубілець із страшним криком впав навзнак. «Під гучне ура англійців! За загиблого товариша помстилися!» Однак від берега відірвалися і кинулися в погоню за шлюбкою кілька пиріг. Переслідування могло закінчитися лише сутичкою, яка не обіцяла білим сприятливого результату. Але тут Мічману прийшла в голову блискуча ідея. Не підозрюючи, що він наслідує поведінку гіппомен під час поєдинку за талантою, кмітливий моряк зняв і кинув у воду фуфайку. Тубільці затрималися, щоб її виловити, і ця хитрість дала можливість втікачам зникнути за довгим мисом на березі острова. Тим часом стемніло, і розчаровані дикуни відстали. Перша спроба причалити до острова була занадто небезпечна, щоб її повторювати. «Тепер необхідно прийняти важливе рішення», – сказав капітан Блай. Історія, що трапилася на Тофуа, я впевнений, повториться і на Тонгатапу. І всюди, куди б ми не зайшли. Нас мало, ми без зброї і не можемо ні торгувати, ні добувати собі їжу силою. Доведеться користуватися тільки власними запасами. А ви знаєте, друзі, як вони нікчемні. Але чи не краще все ж задовольнятися ними, ніж кожен раз пристаючи до берега, ризикувати життям. Я не хочу приховувати весь жах нашого становища. Щоб дістатися до Тимору, потрібно пройти близько 1200 миль, отримуючи в день чверть сухаря і чверть пінти води. За умови залізної дисципліни врятуватися можна тільки цією ціною. Відповідайте, чи згодні ви піти на таке випробування? Присягаєтесь, ви безмовно підкорятися всім моїм вимогам. Так. «Так, клянемося!» – закричали всі в один голос. «Друзі!» – продовжував капітан. «Ми повинні забути про взаємні образи і закиди, відмовитися від зведення особистих рахунків заради спільних інтересів. Обіцяємо! Якщо стримаєте слово, – додав Блай, – я відповідаю за ваше спасіння». Тепер Баркас пішов курсом «Ост-Норд-Ост». Досить сильний вітер дущав і до вечора 4 травня перетворився на справжню бурю. Хвилі здіймалися як гори, і суденце, провалюючись між ними, здавалося вже не може піднятися. Небезпека збільшувалася з кожною хвилиною. Наскрізь промоклі і задубілі моряки у цей день могли підкріпитися лише парою ковтків рому і четвертинки напівзогнилого плоду хлібного дерева. Назавтра і в наступні дні положення не змінилося. Баркас пропливав повз безлічі островів, і від них часом відчалювали пироги. Чи хотіли тубільці напасти на європейців або запропонувати щонебудь в обмін, так і залишилося невідомим. А тим часом суденце з роздутими попутним вітром-вітрилами мчало вперед. Зранку 9 травня вибухнула жахлива гроза. Гуркіт грому і сліпучі блискавки безперервно змінювали один одного. Дощ падав силою, з якою не можуть зрівнятися навіть самі сильні бурі середніх широт. Неможливо було висушити одяг, і тоді Блай придумав вимочити його в морській воді і засипати сіллю, щоб зберегти хоч трохи тепла в тілі, переохолодженому дощем. Скоро до злив, який і так мучили капітана та його супутників, Ще додалася найгірша мука – катування з Прагою від нестерпної спеки. Вранці, 17 травня, після страхітливої бурі, почулися загальні скарги. «Ніколи не вистачить у сил дістатися до Нової Голландії!» – кричали бідолахи. «Нас шмагають дощі! Ми валимося з ніг від голоду і втоми! Треба збільшити пайок, капітан!» — Ну і нехай наші запаси вичерпаються. Відновимо їх, коли доберемося до берега. — Соромтесь, — відповів Блай. — Пройдено тільки половину шляху до Австралії, а ви вже впали духом. І не думайте, ніби роздобути прожиток на березі Нової Голландії так легко. Ви помиляєтеся. І Блай заходився описувати все, що дізнався про вдачі і звичаї тубільців, плаваючи з капітаном Куком. Супутники вислухали його і замовкли. Наступні два тижні яскраво світило сонце і вдалося нарешті висушити одяг. 27 травня суденце перетнуло смугу бурунів, яка оперізувала гряду рифів перед східним берегом Нової Голландії. Далі море було спокійне і кілька груп острівців з тропічною рослинністю радували око. З великою обережністю змучені люди висадилися на одному з них, не знайшовши ніяких тубільців. На березі виднілися лише старі сліди багать. Нарешті можна провести спокійну ніч на суші. Однак слід було хоч трохи підкріпитися. На